Іван Франку «Семпер ідемі» Против рожна перти, Против хвиль плисти, Сміло аж до смерти Хрест важкий нести. Правда проти сили, Боєм проти зла, Міжнарод похилий вольності слова. Світочем науки, проти вбрехній тьми, Гей, робочі руки, світлі й уми! Ще те не вродилось, остреє залізо, Щоб ним правду й волю Самодур зарізав. Ще то й не вродився, жар, щоб в нім згоріло, Вічне діло духа, не лише утле тіло.